Тоді після першого весілля Стас приніс додому фантастичну для них суму. Накупив по дорозі усілякої смакоти, щоб почастувати дружину, яка сиділа, мов, заарештована, і дочікувалася, поки з обличчя зійдуть синці. Валя тоді отримала не лише печивої цукерки, але й хороший шампунь, піну для ванни. Звичайно, не таку, як тепер, та все ж. Це був перший крок до гори. Ця пінка чомусь залишилася для неї символом кращого життя. Одне весілля, інше. Валя гадала, що все у них тепер налагодиться. Після другого і третього весілля Станіслав повернувся тверезим. Приніс усі гроші до копійки. Після четвертого ледве намацав клямку. Ввалився до передпокою, ледве переставляючи ноги. Звично видер телефонний шнур, щоб позбавити жертву можливості викликати міліцію. Як вона насміливо одного разу спробувала прохрипів черговий знайомий. «Де ти, сучку, гуляла, поки я працював?» «Я дзвонив усю ніч, тебе не було вдома». І звично, і знайомо замахнувся. Знову волосся клаптями, знову потворні, величезні фіолетові синці по всьому тілу. Найбільші чомусь на животі. Станіслав намагався бити по животу, саме з цією метою, щоб синців не було. Так його навчив хтось із друзів у театрі. Мабуть, Дзюнь Баранський, з власного гестапівського досвіду. Та вони все одно виповзали. Чорні, страшні. На ранок, протверзвіши, чоловік знову не вірив, що це все вчинили його руки. Просив, плакав, цілував пальчики, благав нікому не говорити. Не говорити – основна умова. Стасові здавалося, що повна таємниця, запорука того, що все спишеться, мов би й не було. Валя мовчала. Ніхто й не здогадувався – на якого монстра перетворювала прозора 40-градусна водичка високого блондина з очима кольору морської води. Та минало небагато часу, з кожним разом цей проміжок усе скорочувався, і він зривався. Знову повторювалося усе попереднє, з незначними змінами і доповненнями. Кожного наступного разу техніка бою ставала все більш жорстокою, відпрацьовувалася ще трохи, і можна знімати кіно. Валя непомітно для себе змінювалася – Змінювалася не тільки зовнішньо, чи не постійно вже ховала очі за темними скельцями окулярів, спершу через сенці, а потім звикла, стало зручно, похилила плечі, втратила якусь внутрішню опору, на якій гордо трималася її білява голівка. Намагалася стати меншою на зріст, непомітною, боялася, що із нею не заговорив, бува хтось із чоловіків, а раптом помітять і донесуть Стасові, тоді він битиме вже за діло». Боялася витратити зайву копійку. Все ретельно записувала, скільки на хліб, скільки на молоко, бо першим серед докорів було «Покажи свої гроші! Куди витратила? На мужиків?» Боялася затриматися на, на зайву хвилину на роботі. Перестала брати індивідуальні запрошення, втратила клієнтів, втратила додатковий, бодай невеликий та важливий для неї заробіток. Відмовлялася від цього Лише, щоб не наражатися на небезпеку. Боялася посміхнутися комусь, навіть жінкам. Боялася їздити в транспорті, щоб не торкнутися когось випадково. Бо раптом помітять і донесуть. Боялася телефонних дзвінків. Боялася. Боялася, що розповість нарешті комусь про все, що з нею відбувається. Навіть не помітила, як втратила себе. Жила, мов, у кошмарі. Кожен крок, кожна думка. Кожна мить життя були підкорені страхові перед чоловіком. Його хибній логіці, його диким фантазіям, його непередбачуваним настроям, його збоченій уяві не помітила, як переселилася в його хибний, дикий, непередбачуваний, збочений світ і стала одним із персонажів витвореного п'яною головою спектаклю «Моя дружина повія». Не помітила, що вже не живе, а тільки підлаштовується під нього, під його настрій під його наміри, під його бажання, як намагається догодити, не зауважуючи, що це вже йде і на шкоду. Чого ти так стараєшся? Вже трахнулась із кимось, а тепер відчуваєш провину? Алішко, оте місце, вигадане природою, щоб зміцнювати сім'ю, давати насолоду тілу і можливість продовження роду, місце, де після вибуху ніжності і пристрасті чоловік і дружина завмирають одне біля одного, сповнені вдячного спокою і віри у вічність, єднання тіл і душ. О, те місце перетворювалося на ринг, арену, сцену, ресталище, на що завгодно, тільки не на усоплення спокою та єднання ніжності з пристрастю. Валя ніколи не відмовляла чоловікові у близькості, спершу з любові, Потім зі страху. Чергове – з ким була, з ким трахалася, з ким.